معه وغوانا أشهد أن لا أداء إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محملا عبده ورسوله لا نبي بعده الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا كانوا تبن إلا وأمدوه وقال تعالى في آية أخرى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كمان كتب علي الذين من قبلكم أن لكم تتقون. وصيكم مناسب دم الله وطاعته فقد فازت تقول. أذيرت مع أحبني يقول إكرام سبحانه وتعالى. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 27 Syawal. Hari ini bertemu dua kemuliaan, kemuliaan Sayyidul Ayam itu dari segala hari yang lama, dan kemuliaan Keberkahan bulan Syawal. Bercabang-cabang keberkahan di bulan ini begitu senangnya hati petani melihat tanamannya biji yang disemai mulai memecah. Mengeluarkan daun yang hijau, batang yang mulai bercawang, cabang yang mulai bertangkai, tangkai yang mulai berbuah, buah yang mulai bersemi. Maka inilah kebahagiaan petani. Orang-orang soleh juga senang menyambut bulan ini. Tapi ada yang lebih senang lagi. Beberapa hari ini mereka akan berjumpa dengan bulan yang sudah dimintakan oleh Sayyidina wa nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 60 hari sebelum kedatangan Nabi sudah berdoa Allahumma bariknana fi wa wa Syaban. Ya Allah Berkahikannya di bulan raja Berkahikannya di bulan Syaban. Wa bandirna ramadhan Sampaikan kami ke bulan ramadhan Untuk apa Dia meminta bulan ramadhan Kalau hanya sekedar untuk Masuk surga Dia sudah dijamin masuk surga Kalau hanya untuk ampun dosa dia maksud tidak berdosa Tapi dia meminta dua bulan sebelumnya Meminta bandirna Ramadhan Sampaikan kali ke bulan Ramadhan Bagaimana dengan kita belum dijadi masuk surga Bagaimana dengan kita yang terkirim mengdosa Mengapa kita tidak rindu kepada bulan suci Ramadhan Mengapa tidak ada sedikit kerinduan secuil harapan di dalam hati Ingin masuk ke dalam bulan yang agung dan mulia Kita pun mengikut baginda Allahumma barik lana di Syawal berkah di bulan Syawal, puasa di bulan sampaikan kami ke bulan Ramadhan ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang ingin sampai ke bulan Ramadhan tapi ada yang lebih cepat daripada harapan dan keinginan. Idza jaa ajaluhul ajalna sampai la yastathiru nusa'atan, tak dapat ditunda walau susah. Wa la islakim. Tak boleh dapat dimajukan walaupun perusahaan Meninggal, mati Dunia berserta isinya tinggal Sedih meninggalkan anak Sedih meninggalkan cucu, cicit, menantu, sahabat Andai tolong merawat tetangga Tapi ada yang lebih besar kesedihan Tidak berjumpa dengan Ramadhan Tapi Nabi SAW tidak mengatakan mereka celaka Mereka yang tidak berjumpa dengan Ramadhan bukan orang yang celaka Orang yang celaka adalah orang yang berjumpa dengan Ramadhan Amin Kata Nabi Tak lama sesudah itu dia katakan Amin Tak lama sesudah itu dia katakan Amin Ucapan Nabi ketika menaiki mimbarnya yang berdiri dari tiga tangga Amin Amin Amin. Sahabat Herat Apa yang kau katakan ya Rasulullah Tidak ada Amin, tidak ada ucapan, tidak ada orang berdoa Tidak ada orang yang meminta Tapi dia katakan Amin Kau katakan Amin Kau katakan Amin, kau katakan, amin. Kau katakan, amin. Nabi s.a.w. mengatakan kalian tidak melihat, aku melihat kalian tidak mendengar, aku mendengar Jibril berkata saat aku berada di anak tangga yang pertama apa kata Jibril? buhkan liman adara dalam Allah falam yufanlah celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadhan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah <-an> lalu Nabi menjawab doa itu dengan amin ada doa yang lebih mukul daripada ini, yang berdoa sejirna ciplil anak di salat, yang mengaminkan sejirna Allah namu rahmat. Sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang berjumpa Ramadan dalam yang farlah, tak dapat mendapatkan kuasa Allah swt. Lalu kenapa kamu katakan amin pada anak tangga yang kedua? Boh dan liman tukir tawalat Yusuf di aneika. Celaka! Syairina Muhammadu waala Aadi Muhammad Amin kata kami. Kamulkan najib ini celaka orang yang disebut namanya, tapi dia tidak mau bersolat kepada Allah. Kenapa kau katakan Amin ketika kau naik berada pada tangga yang ketiga? Bukan liman adakah wajib untuk kiamat? Tak ada rumah, aku tidak rumah. Bukan juga tidak celaka orang yang sempat hidup dengan ibunya, dengan ayahnya tapi tidak membuatnya masuk surga karena dia lebih sayang kepada istrinya, dia lebih sayang kepada anaknya, dia lebih sayang kepada hewan peliharaannya, dia lebih sayang kepada kendaraannya, dia lebih sayang kepada harta bendanya, lalu tidak membuatnya masuk surga karena tidak ada baktinya kepada orang tua. Lalu Nabi katakan, amin, gabungkan doa Jibril di Allah. Jangan sampai kita kena ketiga doa ini tak lama lagi. Di ambang pintu, kerinduan orang-orang soleh, apa yang tidak membuat orang rindu kepada bulan suci Ramadan Laylatul Qadari khairan min al-fiswah, puncak dari segala amal adalah Laylatul Qadari dan kita mengejar itu hari-hari berbulan-bulan menanti menunggu ketika dia datang, kerinduan menetes air mata orang beriman menyambutnya, Marhaban Ya Allah Marhaban Ambil dari kata Ramadhan Hati yang lama, Lapan haji kami menerima Ramadhan Lapan jiwa kami menerima Ramadhan Lapan dadah kami menerima Ramadhan Karena kami memang sudah lama merindukannya Yang kami minta pun datang Disitulah kesempatan untuk beramal Apa saja amal-amal yang akan kita isikan di bulan Agung dan Mulia itu banyak sekali amal Kalau mau dihitung tak terhitung jumlahnya Tapi kalau mau kita pilih amal yang besar-besar Setidaknya ada lima amal Mari kita siapkan Mari kita siapkan fisik mental kita Untuk mengisi bulan yang penuh dengan ampunan Rahmat, maghfirah, barakah, idfuminanna Yang pertama kita isi bulan itu dengan Ya Alhamdulillah Hai orang-orang beriman Kutiba alaikum siap Siap padanan kata siap adalah imsak Imsak artinya menggenggam Mari kita genggam tergolokan Sampai tidak menetes satu tetes air Walaupun halal Mari kita genggam mata tidak melihat yang halal Mari kita genggam telinga tidak mendengar perbuatan maksiat Mari kita genggam disikan hati Lintasan pikiran Senantiasa dijaga lebih jual daripada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sanggup menahan makan menahan minum. Man lam yada qaulusul siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, tipu, dusta, bohong. Wal siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong. Fa laysalillahi 'adatul, maka Allah tidak berhajat Allah tidak akan berikan balasan fa iza ata'amahu dia tahan makannya. Bahu, dia tahan hidupnya Allah tidak berikan balasan kerana dia tidak menahan lidah, mata, telinga, tangan dan kaki oleh sebab itu mari kita isi dengan siang tapi ada sebagian manusia ini matanya bersih telinganya bersih, lidahnya bersih, otaknya bersih bukan kerana dia tahan kerana memang dia tertidur pulas pagi, kotak, siang dan malam ini perbuatan batil ini perbuatan tidak benar. Adapun hadis yang mengatakan naus soeh bukan ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis noik, hadis lemah, hadis noik boleh dipakai untuk motivasi ramalan, tapi hadis noik mau dipakai untuk motivasi tidur siang tidak benar. Ini merusak citra Islam. Segala semangat jihad dilakukan pada siang ramalan. Kita mengenal ada yang dinamakan dengan Perang Badar. Badar terjadi kapan? Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jarak antara Masjid Nabawi, jarak antara Al-Madinah Al-Munawwarah dengan lokasi Perang Badar 150 km ditempuh oleh Sayyidina Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan menunggang kuda Keledai Untang mereka berjihad Pada hari Jum'at, Tanggal 17 Ramadhan Ramadhan bukan bulan tidur siang Ramadhan bukan bulan santai Terjadi perang besar Penaklukan Spanyol dipimpin oleh pengingat perang Bernama Tarik bin Ziyad Dia teriakkan-teriakkan Allahu Akbar Kalau kalian serang Kalian akan mati syahid Kalau kalian mundur Kalian akan mati konyol Dan Ditaklukkanlah Sepana Tujuh abad lamanya di penaklukan itu pun terjadi Pada bulan suci Ramadhan Mesir Mengabadikan kota dengan nama Asyir bin Ramadhan Kota sepuluh Ramadhan Sepuluh hari Ramadhan kau muslimin di Mesir berhasil mengusir tentara Israel La'natullah alaih majma'in Dari provinsi Ismailiah Kapan itu terjadi? Pada bulan suci Allah Bagaimana dengan Republik Indonesia? Negeri yang kita cintai Gemahrib pahlawan jenami Unta yang sambut katul istiwa Tongkat dan batu jadi tanaman Negara tercinta Republik Indonesia Apakah kita punya kenangan-kenangan Nostalgia dengan Ramad 17 Agustus 1945 itu terjadi pada bulan suci Ramadhan mari kita ingatkan anak kita, remaja kita anak-anak muda kita yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah orang yang sedang berkuasa Presiden Soekarno sedang berkuasa Bung Hatta sedang berkuasa yang menaikkan bendera samsaka narah putih sedang berkuasa semangat orang berkuasa itulah Doa orang-orang yang berkuasa Itulah yang membuat negeri ini merdeka Kemerdekaan negeri ini Berkat rahmat Allah Yang maha kuasa Itu tertulis di dalam rembul pembukaan Undang-Undang dasar Nazar 1945 Negeri ini ditegatkan atas nama Allah Akbar Diteriakan oleh orang yang sedang melaksanakan kuasa Allah Bukan orang yang tidur lelaki maka pengkhianatan terbesar terhadap ajaran Islam ketika tidak mengakui Allah di negeri yang diperjuangkan atas nama Allah amal kedua yang kita isi di bulan ini adalah tiang yang pertama siang yang kedua tiang di waktu malam selama ini tidur lelah pulas tetapi di bulan-bulan yang sudah penuh dengan kehormatan kemuliaan rahmat para khalat ampunan, manfaat marhamatan, capai melaksanakan yang mulia ramalan, di mana waktu sangat tidak ada yang diinginkan yang melainkan ampunan dari Allah. Muflis adalah kemana kata Nabi diampunkan Allah dari dosa-dosanya yang lain yang lampaul. Mari kita isi dengan solat tarawih, solat witir tidak bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertamanya dua 2 juz 4 lembar surat al-baqarah rakaat keduanya surat ali imran pada masa Abu Bakar Siddiq kemudian pada masa Umar bin Khattab diangkatlah seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab lalu bacaan itu dipersingkat menjadi satu juz satu malam dengan jumlah tarawih 23 rakaat maka di masjid yang kita cintai Masjid tertua di Pekan Baru. Masjid ini menjadi saksi sejarah bahwa negeri ini didirikan atas nama Allah. Didirikan atas nama Masjid Rumah Allah. Bukan hanya sebuah masjid yang mulia, tapi juga masjid ini tetap melaksanakan satu juz setiap satu malam Ramadan. Mari datang, ramaikan isi malam-malam kita dengan tegak, dengan sujud, dengan tasbih, dengan takbir. Jangan biarkan malam berlalu Tanpa makna Jangan biarkan malam berlalu Dengan mata terpejam, Kerana tidur panjang Kita isi dengan qiyam Widir, tahajud, Munajat, solat sunat qabriyah Solat sunat ba'liyah ba Solat sunat ajat, solat sunat istiqarah Solat sunat tasrih Berbagai macam kita minta kepada Allah Di malam-malam Ramadan Amal ketiga yang kita, kita isikan di bulan ini. Auz billahi minas syaitonir rojiim. Sholallahu ala man al-Qur'an. Bulan ramadhan syahrul Qur'an. Mari mulai kita perbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Negeri ini negeri Melayu, bumi Lancang kuning identik dengan Islam. Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup dan kita gulah lain lagi. Udah pedoman hidup orang beriman. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu ya'tiyauma al Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Imam Muhammad bin Idris yang lebih populer dengan Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204 hijrah di Mesir mengkatakan Al-Quran pada bulan Ramadhan Sintuna mahram 60 kali khatam yang mengaku bermasukkan Syafi'i jangan hanya fanatik mengaku-ngaku saja, ikuti amalan Imam Syafi'i mengkatakan Al-Quran Imam Ahmad bin Ambal. Salat dari isya sampai subuh. Tegak rukun sujud. Tegak rukun sujud. Ditanya oleh Imam Syafi'i. Apa yang kau lakukan, wahai Ahmad bin Ambal? Wahai Ambali. Apa yang kau lakukan? Imam Ambali menjawab, Aku menghadangkan Al-Quran dalam tahajudku. Nanti kita ukur diri kita dengan para ulama' salafus saleh Kita siapkan Al-Quran. Bila mata tak sanggup membaca huruf kecil beri yang besar. Bila sudah mematap baca baca setiap tahun beli Quran dengan terjemah, terjemahnya sudah paham beli tafsirnya, terus anak, -anak menantu jiji ahli tolan sahabat kita didik al Quran, yang mahir membaca Al-Quran maka safratul kiramul dia akan dibangkitkan bersama malaikat, tengok kiri kanan depan belakang atas bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Mengapa aku bersama malaikat? karena engkau mahir membaca Al-Qur'an. Wal ladzi yaqra'ul Qur'an, fa uraghir membaca Al-Qur'an wa yataṭabba terbatawaka wa huwa 'ala gishaq. Berat. Karena memang huruf Al-Qur'an tidak ada dalam huruf dikah tidak ada huruf lain, tidak ada huruf Allah tidak ada huruf ta, tidak ada huruf 'ain dan ba sakinah. Yang berat tapi dia tetap membaca fa lahu ajrani dia dapat dua pahala. Pertama pahala membaca Al-Qur'an. Yang kedua, pahala Tetap isti'Allah bersemangat membaca Al-Quran Jangan pernah berkecil haji Jadikan bulan ini target dari awal Aku akan siap Saya akan tiap Saya akan khatamkan Al-Quran Amalan ketiga Yang kita isikan di bulan ini Alternatif bagi yang tidak mampu Untuk tegar berlama-lama Badan sudah tua Untuk membaca Al-Quran berlama-lama Mata pun sudah layu untuk duduk berlama-lama sakit kaki pun tiba maka ada amal yang tidak perlu duduk yang tidak perlu tegak tidak perlu membaca koyangkan mata baringkan tubuh ucapkan tasbih abdul zikir seabdul abdul zikir la ilaaha illallah. Ada khabar ya. Ushurullah, berzikirlah ke Allah, dikram ketiara sebanyak banyak zikir. Tapi kalau cerita banyak, kita merasa sikit sudah banyak. Lalu kemudian merasa sudah banyak, tidak lagi beramal. Maka Abu Hurairah r.a beliau membatasi fikir sebelum tidur mereka baca tasbih seribu kali begitu disebutkan dalam kitab Sirah A'lam an yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi Al-Khawqada simpul tali seribu tasbih sebelum tidur malam Subhanallah Subhanallah Subhanallah Kamilatan dua kalimat khafifatan 'ala lisan ringan di lidah safinatan dan tapi berat pada timbangan di hari kiamat. Subhanallahu wa bihamdihi subhanallahi alazim. Subhanallahu subhanallah. Berbanyak selawat. Man sallallahi 'alayhi salatan, chafi'ul salawat kepada pusat kain sallallahu 'alayhi wa Allah bana sukulkum aika wa an 'ashara sayiat. Allah tutup 10 kesalahan dan rafi'anhu 10 darajat. Allah naikkan 7 sekuluh tingkatan kemuliaan derajat di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, jamma mal yumkil hal min Setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan. Wa lim yumkil dhiq min Setiap kesempitan hidup diberikan Allah solusi. Wa min 'ayz la yaqtasir diberikan Allah jalan diberikan Allah rusli dari yang tidak disangka-sangka Perbanyak istighfar yang paling akhwal sayyidun istighfar Allahumma anta rabbi la illa illa anta atani, wa anna abaduka wa anna ana abdika wa anika basa ta'udu a'udhulika in syarima sanatu abu laka bina'atika aliyya wa abu biza bifafirri fa'inna bula yafudhuluhu ba'inla anta dibaca pada suhu anda mati pada siap tidak ada yang menghalangi antara. Antara antara dia dengan surga kecuali kematian, begitulah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang banyak beristiqomah berzikir. Adalah jinayah surah Mereka banyak bersikir. Ia, waktu tegak, waktu hodam, waktu duduk, waktu jundubi, waktu berbaring, diamnya, fikir, geraknya. Zikir, kalau mulutnya bergerak, yang keluar dari mulutnya, zikir, bukan kesia-siaan, bukan kehampaan, tiada orang-orang yang menghargai awam, tidak ada riba, tidak ada gosip, tidak ada nabi yang keluar dari mulutnya lah. Dia dimaklumkan oleh Allah dengan itu kita hidup, walekanalul tu dengan itu kita mati, wabillahum masfu dengan itu juga nanti kita dimakzulkan di hadapan Allah maka perbanyak zikir saudari-saudari istri anak perempuan kita yang tidak bisa puasa, mana keadilan Allah suami saya bisa baca quran suami saya bisa ta'ajib mana keadilan Allah Allah maha adil anak perempuan kita adik perempuan kita, istri kita ibunda kita yang tidak bisa berpuasa, pesankan kepada mereka selesai sholat jumat ini, sampaikan kabar gembira kepada mereka ada amal yang lebih besar ada amal yang lebih hebat apa dia? At-tufarikat dunia Walisan karatubun Bizikrillah Kau mati meninggalkan dunia Lidahmu dalam keadaan basah Bukan kerana makan Bukan kerana riba Bukan kerana gosip Lidahmu dalam keadaan basah Bizikrillah Karena banyak berzikir Mengingat Allah Subhanahu S.W.T Amal kelima yang terakhir Suyam sudah Tiyam sudah Quran sudah Zikir sudah Ditutup dengan Sorah siapkan bukaan kuasa untuk anak yatim fakir, miskin. buatkan bajet makanan dua kali lipat daripada biasa bukan untuk nafsu kita bukan dijadikan bulan ini sebagai bulan kuliner bukan untuk memperturunan awal nafsu seteguk dua teguk air sebutir-butir hormat hilanglah awal nafsu mana awal nafsu siang tadi? hilang kita buat makanan banyak berbagi kepada fakir, miskin. inilah yang akan kita bawa Menjadi bual menghadap Allah Subhanahu Wataala. Makal taba'ableta yang kau masak banyak, yang kau makan banyak taba'ableta busuk menjadi sampah. Wamalabista taba'ableta yang kau pakai laku, wamatasabda taba'ableta yang kau sedekarkan itu yang akan kau bawa amin menghadap Allah Subhanahu Wataala. Kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir. Kita jadikan ini sebagai bulan terakhir. Kita jadikan ini sebagai hari terakhir. Sehingga setelah hari ini kita akan mati menghadap Allah. andai masih hidup setelah ini, berarti Allah masih berkenankan kita beramal saleh. Barulahululadzimu Allahumma wa nafani wa yaqub lima belas ayat hadisul akid. Wa taqablaninna wa bidtum tidak adam. Innahu Allahu Rabbih. Allahu <Sess> <Sess> <Sess> قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصلاق الخامنين. أعوذ بالله من الشيطان الخجيب. والعصر. إن الإنسان في قصر. إلا الذين آمنوا عن الصالحات. وترصوا بالحق وترصوا بالصر. وقال تعالى في آية دخرة. إن الله ملائك له يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا عليه وسلموا تسليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كالأحياء منهم والأمراك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبت وفلنا رمض للمسلمين عامه الله تعالى الاسلام والمؤمنين وقيل الكفار والمشركين ودبر اعداك عدا الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين الله منصر اخواننا المجاهدين في سوريا ومن نصر الارضنا مغاربها عباد الله اوسيكم ونصي بتقوى الله وطاعته ما تنفذ التقوى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي ويهان الفحشاء والمنكر والبالي يعظون من عندكم وتذكرون فاتقوا الله ناصيب ذركم فسألوه من فضله يعطيه والذي يقول الله كذارا والله علَمُ ما تصنعون أقِم الصلاة